Був ти тямущий раніше антілоху. А що наробив ти? Доблесть мою ти зганьбив. Ти затримав баских моїх коней, власних погнавши вперед, хоч слабкіші вони набагато. Вас закликаю, аргеїв, вожді і порадники люду, нас між собою по правді обох розсудіть, безсторонньо, щоб із аргеїв ніхто не мовив мені міднозбройних, тільки обманом здолав, мене лай Антілоха в змаганні, взяв в нагороду коня лиш тому, що більшу мав силу й гідність, хоч коні у нього і слабші були набагато. Хочете, сам розсуджує, і ніхто із Данаю, я певен, не докорить мені, присуд мій буде цілком справедливий. Ближче сюди підійди, антилоху Стань паростку земсів тут перед кіньми і повозом, як то за мличить, в руки хвиський, узявши батіг свій, що ним поганяєш, коней торкни і клянися землі потрясателем вічним, що не навмисно мій повіз затримав ти підступом хитрим. Відповідаючи, мовив йому тілохтяновитий о, заспокойсь, володарю! Молодший, боя я набагато, Ти ж минилаю й роками, І доблестю старший за мене. Знаєш ти й сам, як в захопленні Молодь заноситься часом. Прагнення буйні у неї, А розум її нерозважний. Стримай же серце своє. Віддаю тобі сам кобилицю, Що в нагороду здобув, а бажав би із мого ти дому більше щось мати, то краще волів би я парустку з все тобі дати, ніж випасти серця твоього назавжди і нечистивцем назавжди лишитись в очах у безсмертних. Мовивши так, взяв коня заповіддя син Нестра славний та передав Миналаєві. І серце у того зраділо, наче ранковими росами вмити колосся зернисте на половіючій ниві, що з біжжям наїжилось густо, так же і серце у грудях твоїх Менелаю зраділо. До Антілоха звернувся, а трід і словом крилатим. «Нині я сам, Антілоху, тобі уступаю». Хоч дуже гнівився на тебе. Ніколи ти досі не був нерозважним чи легкодумним. Лиш юність сьогодні твій розум здолала. Остерігайся ж надалі обманювати кращих за тебе. Переконав би не так мене скоро хтось інший захеїв. Ти ж задля мене багато... Зазнав, потрудився багато Разом з тобою й твій батько Славетний і брат благородний. Тим то й зроблю, як ти просиш, І дам тобі я кобилицю, Хоч і належну поправу мені, Щоб знали всі інші, Що незлостивий вдачею я І невисокодумний. Мовивши так, Антілоху візничому дав Ноемону ту одвести кобилицю, собі взяв казан він блискучий. А Меріон, що четвертим прийшов, два одержав таланти золота, п'ята лишалася, ще нічия нагорода. «Дзбан твоєручний, ахіл його Нестору в руки старому дав через збори Аргеїв про ніши і мовив до нього. На ось, візьми собі, старче, хай буде тобі цей дарунок в пам'ять про похорон тіла Патрокла. Його не побачиш? Ти уже серед Аргею. Даю тобі цю нагороду поза змаганням. Не будеш... Ні битися ти навкулачки, кулачки, ані боротись, ні кидати списа, Ні бігти невтомно на перегонах. Важка, бо старість тебе пригнітила».